قران محترمانوونکو د مولانا علی قطری سه د دورې چې په مدرسہ دارالقران کالو کې په سن 2006 کې د جیدو ملایدو پټیا ساتي اشادی توي د مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نيز د مین چوک جنگیر روډ سوابي پروپرایټر انور شهید موبایل نمبر 03415710124 د پښتنو یو ځای مقررات نه اته به درش اکرنه او پټی او میدان کې راغونډه نه اته به درش کم دی کوي ځبن ما نه درکري نه خو چې کله جوړ شي د کله اسلام شي د کله تحفوست پروګرام شي چې څنګه هغه کارونه چې هغه ملش نبي مولوی د کله پښته باندې محالو پښته باندې کمیټه ومقره شي بیا موږ مولا سره کو نه چې بلته درګا شو ناگر سا پانزوش پیتر کسان ناگر لن بیالا ستر آگرل بیال باکی ادران ناگرل ناگر نمونگوی دا چی و سرا خیت را بلی و اگر پروستو کی گلی که دی بزیخ پیلتی چل باکی وستر بیا اگر تاوی جزای نبیا دا کانسل کسان چې پاکی بازی منبران ناگر دا سبوگی دا خبره به کانسل ته ووشو آز اکر منگا نبیا دا مخکولاند کو منګ بلد دې نه خپل سر ابدید باندې کولی تا خاته نو واجو اته وجه ته منګ یو رداخ بډیر خې زمونږ اړمن به تلوي منګ له خاطر ولګې دې نور له منګ بدره د چبهه تاسو کنه وی نزم سیم نو کلی پلانې کونسل نه خبر الله علیه تعالی ترغښ دا خبر الله تعالی ترغښ خاچ اوس اه ومولو ار یو قصتي د کلم مشر دې ار سکتی دره او دکل اسلام لپاره راپورته چې دکل اسلام شي نو دابو خوالي عزت ته کولته مه او او داغه به فرده فواید راځي تر ناغم نه پین مونږه چلو خا د بجړې مساله مونږ په دې اعلان کلو چې bale کو ضرورت نه راځي چې دې څخه بند او بجړې وانه خو اغنا را واره واستري کينره ته دوري خو ان شاء الله چې درس ختمونو اعلان به وکه خې درس د وخت په وخت او بیا خبره چې کوم دن الله کو ته به ټول ملګرتیا کوي تخې نو دې ته اعلان د اخر کو بیان کړي د ددی د دې مشر الله بن ابي د رلان دکو دې پینځو والو قبلو چرازه د دې زمونږه مشر او د مشریه تاسو پر چر چکم دینه کو دو د مشری په د الله فجر اسلام دی کژمنګ سب قسم وته دادري لګي چمنګ نواسو مشری ده که یي موږ نو سب دا قرآني موایب بنت مبارک شوه چې کاروش په داهم کار خو دې چې کژمنګ سوي مشری د دین دا د قرآنه سنت الله موږ لرا کول دا دې زين ور کول د خوښته کړي سر مونږه داو کلينده علا کو نه چې د دغور سره برابر ونه انا غیر ویرادې مونږه هغه مشری مقررو کدغه زمانہ ته په دغه وخت کې نبی له سلام هجرتو مدینه منوره ته وکاله هجرتو کو نبی له سلام اغه سره غروه داری او عليك سلام اغه اخلام اغه اولدل نو خلق نبی له سلام ته ملي شجو تیم شه جوړول غوا د دې خبره من لغالی د واقع د عبد الله <سؤال> بن ابي هغه یاره ار ازي چې ظاهرا د دې دنتابه کو کله دې کې سم نه لوم شو نه منهه فقط د الله نشروکو ورنه دا غنه مخه مقابله کوله سخته مقابله به کوله لیکن کله چې جنگ بدر کې د مسلمانانو هغه طاقت هغه زيردار هغه ته معلوم شه نه غوړ د دې مقابله نه کیږي د به در پردا اوا نقصان به او په ظاهرره با نظان مسلمانان اصاببول د دا, دا, چکم نفاق دے دا دیر ناکار دے، منافق ته د دک کو وخت نه چې کم نه شروع شو نفااق دی دا ډیر ناکاره دی مناف تر لتونار و دا لتونار لتون مار ته دغلهله خوږي اوکاره دشمن چې اخکار دشمن دی ستا په د لتونی داماده چې دا ته او پنی لتون ته در را نه لوتي. داوی دا عمل غره دی او در د هر سره کولې لموناتکه قران دی چې ځکه ځیا صفاتونه هغه بیان او جام منافق دوه قسمونه طے کړل لري دو قسمونه داږي وکړې دي نو منافکې تقادري او ذی منافکې عملی دي د منافکې تقادې علور نشانات سلوه العالمي ده منافق اعتقادي أغبا يعني منافق عملي خلقكم دا. والذين من قبلكم لعلكم تتقون او بعضي ده خلقنا من آسوق دي يقولو جواي آمنا منغ إيمان لاولده بالله فلو الله باندي وباليوم الآخرة آخر الآخرة باندي وځه د تاریخو تابع کی الله سوې و ما هم بمؤمنين ان دې یقین کوونکي و ایمان پکهشته دی نه ایمان یې نظر اورل ایمان پکهنشته دی بالکل د ارسن خالد دی د دې منافقا زاور خراب دی باطنه خراب دی عمل خراب دی اخیدہ خراب نه اخلاق خراب دي معاملات خراب دی د سخرې د منافق کې شيخه ده تو شیخو لم مست منافق ز شهره تو شیخو لره پاپدي خله باندې وختې ری پدي باندې جنته ری حياتوي تاسو رحم بلته وي تاسو رحم بلته وي بلته دریو سره مست دا منافق کار سره تشقل ساتر لی نور عمل باکی یو تره چکم دیدی نیشتر او قرآن سوی وَمِنَ النَّاسِ او بازی دا خلقون قول خلقو باسین دی بازی دا دی خلقون اقا دا سری قولو چوائی آمان نا ایمان ناول دی بالله پیو اللہ باندی والوام الاخر پرزا خرد باندی وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ او نردی یقین کون کی دا یوا دا یوا نشانه دا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ او نردی ایمان دولن کی دا ایمان دعوات دا دروغو کی دروغو ایمان دعوات کی در ایما نشانه يو خادعون اللہ دوکر وَالَّذِينَ آآآکَ ثَانُ اللہ آمنون چا او مې نه نه یاد وکړ کی الله له دوی کې ور کوي اسنه دوی کې ور کوي یو خادعون الله کما یقادعون السبيان الله له تاسو دوی کې ور کوي که څنګه ماسمان لور کوي څنګه سره معصوم دوی کې کنا لاشه ته مد کې راشه معمواله راشه یې نه ندکه سې دی الله سره دا دوکته نه نه یو خادعون الله دوکته دی د الله سره ولا شره دوککون کلی نه الله سره هو دوکنه کې کنه یو خادعون الله کما یو خادعون السبيان د الله سره دوکې نه کسان چې اوسړي معصوم در دوکک سر سر الله سره دوکنه شراتلې او دوکسته توي هيله توي دوک سما نه ده هيله وې دا هيله اسقاط ته هيله اسقاط او له کده دوکي اسقاط ته نن سهاله هيله اسقاط نه بلکې فدي ورته وایه چې او هيله او چلول چې کم نه لید هيله هې خادعون الله یا یخادعون رسول الله دوکور کی پیغمبر د الله لا یخادعون رسول الله دوکور کی پیغمبر لا یا یخادعون الله فی ذمهم یخادعون الله فی ذمهم دوکور کی الله لا خپل ضمان کی د الله ته خپل د منته دوکسن ورته مطلب دا دی لکه د هری سړی منځنږي ا سړی مونږه بس صافا دی خو کول دا د الله له دوکور زکات ورنکې د څه له هر زکات ممځان له دغه څه نه شي خال مالدار به حجنږي وې دا کارونه پرې هو ده د الله له دوکور کول دانے چکنے دوکہ دا چکنے انسان لورکی نا اللہ خو سکنی نا خو پدیر کارون نکو لکی دا زین دام علمیگی چی دا دے اللہ سر دوکہ کئی روجین نسی یاد روجین پر استہزا کئی نا دا اللہ لدوکہ رکی فاللہ سر دوکہ نا گورنکی گی یخادعون اللہ فیضہ مہم دوکہ رکی اللہ لہ پخفل گمان کی او آا کسان اله چه مومنان دی و مومنان سرادو که کهی و ما یخدهونا او دوکان شوار کال دی الا انفظو مگر زان نخبر الله و ما یشعرون او دین پویگی دو عالمی دا منافق اعتقادی بیان شوی دو دو معالم بیانی فی قلوبه مرزن بزن دا بزرګي ای مرض ده منافقت ده د منافقت بمارې ځکه چې ګمننه راغله ده او ما جوړشه ويرې خدای مرځ ورته ول راضي سره جره بمارې ول راضي نګور د دنیا بمارې ااده بدن بمارې چ راضي نده د یوسف وجنه راضي یو دا انسان کمزور دی انا مضبوط خوراک نش از ماله له زه پر تراغنه دی د جزو پرجنو بیا کار خراب شي یا ده چې خوراک غډوډتي هغه وخت یو خوري ورځې ورپسې یو خوري د چا په وخت یو خوراک ورځې ورپسې د ورځې خزر زمشي نور ځن لګا لار کوي د چلار کین جو په لمه تیار رااله نا خیطا که اگر بلشو اغا سهی زیطا بیازان رسی علا من دو او خیطا می خرابان اولا رو جدان لالا رو باسی کانا کمزوری لکسنگ چه مضبوط خلقی و چه تگن یوزه کانا جلسی یا سی نا اغاکی مضبوط خلقو می او کمزوری می نا پا دی کمزور بان اصل سه چل راشوی و اولا می خراب چونه باروزی په پا مخزانو باسی دا کسی کمزور خراک پا خیطا مضبوطه تمخه ته ولاله هغه وزینا اهله شي نه لري او کمزور لار نه ورته نه ودل ته جنگ شروع شي نه چې جنگ شي نه د پلار ځان چې ویل ټین ته منډه وای په دې لکه داکه کمزوري داکه او د درېمداری چې دکې زمينه کمې وي نه چا له زمينه راغې او نه ګرځې دینې شي خلاق ټینګول نشي نو خلاص دې وکې داکه سه ووکې ا <سؤال> تا کا ته هغه مرشتنه چټینګي کې نه بیماری پیرایش بهرنګ سفر هغه نیو کمزوري وی نه داغه دوی جن د باندې بیماری عملو دکثیر دینی به کمزوره دی دمرا علم هغه شته نه او مساله په مخ هغه نه علمیتي غشتنه او مساله په مخ باندې هغه شته نه هر پیر چې ورته یا دا دی کہ ایرم کمزور دی آلو پایو توخی جی صحابه کرام پا مخوالی انبیاء علیہ مسلام پا مخوالی او دور معلومات خوا تینا خوشتش اگر آراک اگر پانی ما تاریخ قتل دی جو فلانی صحابی دا چل کرو ندک کسی کتا دا, دا بیمار راشی پسو که دک کسی و لا علاجی دک علاج خواهی نا انا سنتو صحیح تاریخ ته راضی ده دا, دا مارازو دز کلهي صحیح قلو به مارازن پسو د دې کې بيماري ده پسو کې ماراز ده فزادهم الله پس کارو کې الله دې نه را دا بيماري دا مارز ده منافقت به اخر کارش دا پټي کې نو یو ته کارش ولا معاذيره پار عذاب علی عذاب درناک دی فزادهم الله زیادت معنا د خارکی دو رازی لکثرۃ الانفال غره نهم سی پارا نال د کوي مؤمنان جهات تجری ا جهات تجی نالې صفج کر کوي دغه کتاب بیانې کې عمر جهات ترغیبات ته نو no, چکل قرآن بیانی کن مؤمن معنی سحالت راضی دو مید در سورت الانفال انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله و جلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا زادتهم ایمانا اخکارکی کی ایمان دادی مذبوتی کی ایمان دادی دیازت مانا اخکارکی دلوم فزادهم الله مرضا پس کاربه چې الله دلراده دا بمارې دامنه فقط ولا مم اذيره پارا عذاب عليم ازعاب درنه دي بما پسب د غیر کانو یک زبون چې ودي دروجن یا کار دي کو دروجنو کذب قول آفين دالل راز دا دروجن دي بل څه وإذا عاقل لهم درست په تو نه بیان شو دا به معنی دی منبع کینې اشتره به ماده شعور نلرې درېندر او جندې ثلورم وإذا قيل لهم ألا تشيروا لتفسدوا فسعد مكره في الارض پزمککه قالوا روید إنه ما نحن بهشکم چوم مصلحون اسلاکو انکیو موخ اسلاکو کن نور سوائے مانگ اسلاکو وزداغی اسلاسوا فساد تبای اسلاوی کو فسادو دا مسلمانان و میانس کی دشمنی پیدا کولا لم بے کولا دروغ بے وی او بلقا بے وی مانگ اسلاکو نفساد تبای اسلاوی نېڅه کله یو سره بیماری کنا نه د تاثیر یو څه بیا ځخ کاری بیرته د دننری بیا دا غشي الهي بیماری پر أغلی نارسته بیا کیری بیر کیږي منافقم دکثر دا فساد اسلامي د اصلاح کوم انما نهنو بشک امچيو مسلمون اصلاح کون کیو الله وینا دا مشلي هي ننې فساد یاندې خبردار انم بهشکدي عمل مفسدون دی فساد کوون کړي ولات الله لیکن لکه دینه پويږي فساد یاندې او فساد په ځقسمو یو د نړۍ فسادو او بل دی فسادو د فساد قران کریم د دې سورته برشی اغاز یې پرکو چې داخلكو خلک شنو نه داخلكو فشنونه هغه تبا کوي دوی د دنیا فساد دی دنی دیری فساد هغه کارو چې مقابله وای د صحابه کرامو کوله د پیغمبر به کوله او کچابه د اصلاح خبره کول نه ویره بس یې کار نه دي نه دا داغي هغه ديني فساد قران کریم هغه سوره د نعل کې ذکر کړي چې دا الله ربی نه خلق نه کوي دی جہاک فی سبیل اللہ نا خلق منا کئی نا دا داگی اغدینی فسادو نه الله وی اللہ خبردار انہم بشک دی هم المفسدون سرپا دی فساد کون کری والاکر لای شورون لیکن دین پویگی و شور پکی نیشترے سلور مالا ما اغدینی ایت کی ذکر کئی وی زاقی للاهم آو کلچ اویل شدیتا ایمان بولے کما آمین ارناسو لکا سرنگی چې ایمان ناولو اغنو رو خلکو ایمان ناولو دی اغنو خلکو نا دیسو وی قالو اوی دی آمن آنو امنو کو یا ایمان دولو کما آمن السفحا لکا سرنگی چی ایمان ناولو دی اغن ناپوی خلکو صحابه کلامتی سوی سو ناپوی ورتوی وی. وی دانا پوری و منگ پوییو نا نا قرآن سوی الا خبردار ان يوم بیشکدی همسفه دینه پویری و دې کې اقل نشټره ولکه الا علمون لیکن دینه پویږي او صحابه کرام هغه یقینن لار مننده واله دي او هغه شیخ له دې صحابه کرام اقل منده هغه سفهاندی ځکه نوبي عليه السلام فرمایلو جناب علیہ السلام فرمایوں من كان منكم مستننا عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ آ فرمائے من كان منكم مستننا وسوک چتا سکے منگل لگون کیوی نیغالار نیون کیوی سالی استنبے منو وقدمات نلاردونسید اگے چاچری مکی وفاشو دی اصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابه کرام دی دا ملګری د پیغمبر دی دا سری دا ملګری د پیغمبر دی اصحاب دا رسول دی په سیتا روان اغه داو ا دې سو شه پوری دین په دل صحابه کرام نه په دل الله ویننه نه وی په او دې ان ناسې وروړو اناس هغه کامل په ایمان کې خلک سوهان صحابه کرام کامل ایمان والا چې دایره ایمان ډېر کلکو او ډېر مضبوطو داغه صحابه کرام دی اغلب سوکو او صحابه کرام کې د ایمان کلکواله هغه درزیاته یته نن سختو نبی عليه الصلاه میدان کې ولای دي او صحاب اکرام آئیوخا بلق اولاد دی. او کفار دشمن بل طرف تولاد دی نبی علیہ السلام صحابی تووی اے صحابی اے زمان ملگریہ زمان مولا پلارستان قربان شي غشو پدی باندے والا والا گزارا و غشو پدی باندے او میدان کے جکم دن اغا اولاد دی دائنگی دا اللہ پر اغمبر ایمان کے کاملو أو كلق أو مضبوط جنبيه للصلاه والسلام جند هنين أنا النبي لا كذب وأنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب ذا طيب خبر ما دروجن أنا النبي لا كذب ذا طيب خبر ما دروجن وأنا ابن عبد المطلب أظن سيد عبد المطلب ما. زداغه د جېزیم یوه داغن وسه یم باهادر ذلالم تقدي نیم میدان پرخوده واله نیم دک قصیدا غمل ګرو او صحابه کرامو او چې کله استاذ تاسو تاسو تام مشر هغه پههادر شجاعي نشاګردن مند کسي کوچ څنګه استاذ پسي مند کسي شاګردان به پسو استاذ کې چليخه دکسه مشر به هرځه چې کله کنترل دی و نو ما ته هغه دې تل کیو هغه ته بجاره او عربي بسي چې مشال خراب شنه کاروان چې ورته تاله ترغش ا لوي صحابه کرام نه پي تاسو ا لا خبردار الا بشكدي همصفو دينا پيدي ولات العالمون لكن دین پيغي اغیبیان که دا منافق ایتقا دی ویس دری علامی دکر که دا منافق اعملی وَإِذَا لَقُلَّذِينَا آقلا چوزش یا کسانو سرا آمانو چو موامنان دی قالو وَایدی آمان نا مانگ ایمان نا ولده داش دا منافقان مکل موامنان سرا نو ناو خو ایمان ناولو دی منخو دخنی پذلی فلکیو ا موږ داسیو موږ په آبسه آ چې کړه دینه وبېلی شو وای دا خلانو اکل چله اچ دی لاشيات فينهم ملغر شیطانانو ته قالو وای دې انما کوم منګه ملغر استاسيو شیطان ته بیره وته دا شیطان ته داسې وې خان او طلب ملغره ورته سره نه دا سره موږ سره ټوګي کوله څاندنېم کو آی چې کلمه مننان باورته وي تاسو پلانو سره ناس دا نړۍ په پیرا وسکار شومنو سکار نه و دا نه چې د ټول نقي سره دا هیڅ هم ندي کله کله دا چې وای نه څه په مفاوضه په ضاقه باندې راخاره برابر شي نو کومل ګره ته وې دا دا سره معلومات ما کولو نماز یې کته دلم کوته چې څنګه چل سمره خلک دې صدقې داس مناسب کار دا یو او کبهه ملګری او ته دا و شری دا شي غی سره ول امر ول ما د ځل نه نیمه سره منافق بټو ورمل داس منافق کار داري چې هغه به انده کوي یا صلی الله و او بر سره به خبر او په دې باندې به وخت او خپل منافقاته هغه به چکم نه کوي نه الله وايي قالو راي دي انما كون من ګامل غري استافيو انما نه نه بشک مستاذ اون او کې قانون کوي مسلمانانه پوري موږ سره یې پرخاندو استیار پر او څه ولن تعالم نن ډیرو د دانشمن د شنو سر یو ا څه نرمه ګډه ډیرو او ول سره ناس وچې دا را اوره ګډه لاوله ډیرو کنه خوشاله بشي نه نه و در مکوا انما نه به شکمنګ مستاذ اون تو کې قانون کوي او مسلمانانه pore الله دې راخده الله دې پاک یا استاد بهم سزا د ټوکه ورکی دیتا سزا د ټوکه ورکی دیتا دا مطلب چې الله او یا با ټوکه دې pore الله مې وټو کیږي نه الله چا پرټو کی نه کوي ټوکه نه مطلب یہ کرے دے فعل اثر دے فعل یہ کرے دے فعل کا اماراتن اثر دے فعل اللہ دے پاک اس باز او دیم سزا د ټوکور کی دیتا و یمدم او ذات دی فی تغیانہم فخر کا شیخ ملکی یا مہون چه د جولندری یا نشانه دادا چه دی بدل وجهینی ذل زله جهن زمانہ یو تبوي استاوه ما بلته وي تاسو ره ما دویندارې چمو مننه پر او بطو کې کوي داځه منی شانې دا ادرې منی شان هغه دا دا چې ګومره به په هدايت باندې غره کوي سنت باندې به د داد ور کوي توحيد باندې به شرک سنت طریق باندې رسمنه آدما خاني الواني لړماناني آب غره کوي نباو نې لړمي الوارا تاسو به اوس یو یاره د خدای سم اووس مېرته شکر چوي شي رالو او پلانې راغو یاره دې شو اجه بل ترابت شي کنه نبا کوئی ماوس ما وصیت کړی دی چې ما په سیو غره نه تختې الوه په خوان ما یو وصیت دی زم ما پټه وګړل وا په خવાય ما خامونه کړی دا را ته پرې دا را پښه ګره پات نه کوي نه بالکل الوا د و چې دی په پوهی تم ببل په دې ویږي باندې الله وي سي تغيانهم يامرون بشر کا شیخ پلا کې دا زړه اندرې او دمه سرکشی شو ورو کله دا چلاوي د ځړوننده عاميا او امح عامي ظاهر د نوالته له ظاهري علماله غوړېسه ناکار نه دا څه غيب نه دی غوړې اگر چې ظاهر بنده خو دا څه غيب نه دي بلکې حدا د جوړولواله ری ځکه ظاهري غيب اگر هغه له غيب ولا صحابي نبي عليه صلوات و سلامتا ان حدا غيب بارکي نبي عليه صلوات و سلامتا خبرداري تنبيه ور تنبيه ولا ورقلوا چا پیغمبره تا ولې ده مساله دور علن کړله ا عبس وتلى ان جاء الا پیغمبر خپه شو مخ اتره وعلى مخرو برځه واپس ان جاء الا امان د چلاره غتلون ویه راغی نو ترس پر راغی تعال هغه تنبيه تا هغه بارک الله پیغمبر توکا تاولې له مسالار نه کړه نه ظاهری عم یا لونواله داسې غیب نه لري خو کاږي بده نه د رود لونواله چې د قران او سنت نه نه خبر شي خو شويه اندادر هغه شیری او د شرازي د زور لونواله دا لري کتاب نه خبره ده چ قرآن نویرته ا د الله کتاب نویرته او بس دې دا کوي یا ماون و دا جوړون دي اولای کله زینا دا کا ساندي اشتراو زلاله چغه رہی بل هدات هدايت باندې اوس دا مانه اشتراو زلاله چواغه استل رہی بل هدات په نو اراستله هغه هغه رازي چې او سي زويره کې ابل نه واخله د کارابوي الفرس بيد دراهمي اشتريت الفرس بيد دراهمي ما اسوارسته په پیسو سره ما اسوارسته په پیسو باندې په سينه وکه اس نو واخله د په سينه نه اس په دکه سټیجی کې چې ما یعنی دی واغسته زله راته په هدایتو ندی نه خدام معلوميږي چې دې سره هدایت وو باندې روانو او به گم رہی واغسته نه نه دی حکومت پر شرکیو پیدائش کو پر شرکیو ندی دې کې هغه معنا هغه مطلب حضرت شیخ القران نور الله مرقده فرمایي چې مالات دې کې ورکل دي اشتر ای ظلالتا غرق گمرهی بالحدا تا هدایت او دابیا سیدہ لکه او سریستا یو معصوم تا پیو لوگ کی سی زندو کیزی نابتنی یو واخلی غرق باگی پاگی کی سی دام خواخده دکا سی گمرهی آخو ودی سرا هدایت مورتا کی خود لوگ کی چا اون والی تاسو اقلی د څنګه په پټ کېږي نه غوی په گمراهي باندې بس پاتې شې نو دکوي موږ نه ظاهره او په دې خوشاله هدايت حق ورنکو عقیقه ګل نو اشتروز ولاله دال هد او ورته عدم رهي په هدايت سماره بهت په څه پدانکا تجارت, تجارت دې و ما کانه مت دې انو ديلر مندنتي دې دې تجارت خدا جماع المؤمنو سره بميون رغین او فائدې خلوب اخر کانو په برابرو کفار سره بميون رغین او خلایته نه پرکو لیکن مومن کي فراست والے کنه مؤمن د تا والے د الله سره فراست ورکل دي اندې به ځان د او د بدن خبري نه خو د او بدن اغا غورځي ابل لري کوي نه منافقین څه زمانہ پرداسهول لیکن چکه کله د منافقت د ښکارشه شو نو مؤمنانو نبی کناړکش او پیر شو تینا او نار اره ونوندله پاکه بندرونه درنګه هغه کفار هغه نه هدايت و نه غسته او تعکبر شرک باني همیشره پر پاده و ما کان مهتدين انو ديلار مندن کي مثلا و كمسل الذي استوقد نار مکه له درېډه له شو وشو من اومن علیہم ماذوبن علیہم ظالمین د درېډه له وی مامینه صفاتنا پینځه دنیوی او حکم اخروی با خلک دهینت پډې ریډه او کامیاب دی اغه کفارو ماذوبن علیہم دو ایتن کي بیان اډا داري یا حکم دنیوی بل اخراوی حکم دنیوی اللہ علی فضو محر والده اخرت کیو علی عذاب لئی ده بیادری و مینن ناس دیارل اس آیتونو کی داغی بیانو شو و علامیوی او منافقی دو قسمنو کی تقسیم کلو ادی سلول علامیوی فدروغت ایمان دعوی دریم دوکار کوي دوکباز دي دریم فساد ته اسلامي او سلام اعداو هاجه صحابه کرام رضوان الله عليهم اجمعين ارته به وقوفان وي تعالی داب وقوفان دي تصلی ر علیه می به وقفت دریم لامید منافق اعتقادي ذل وجهين به اریا سربزان شاملی باجوی ایسا بایی درم استحضان مومنان پوری او درم اغا اشتران دا زلالت پا هدایت چه هدایت اغا پر خود دا زلالت اغای واغس درم درم درم چه کم نین بیان کری ویزید امثلہ بیانی قرآن کریم کل کل ذکر کئی او امثلہ ذکر کئی شیخ اول الاسلام ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ هغه فرمایي چې قران کریم کې سلور سلوہ ان ذکر شویلې 44 او کته ذکر کئ دا لا پار غو او عبارت چیر دا واقعنه ده که دا, دا په خلق الله تبا لري سو جواب نداری هو جو الا ذکر کئ او امثال چې ذکر کینې د پاره د خبرې د وضاحت یره دا خبره دا اټوښو خو سم مثال کې د تشتره نو دا به مثال بیانې نو مثال پر باندې خپوي چې ته شاندلانې بس بیان کړو مثال پکېو نو خلک یې را په مطلب پونوشي چې څه مطلب ورونه څه به مثال کې پیش کړو کنه نو الا دو د ذکر کې د ځکه چې ډېر بیان شي او ام سره نظرې مثالونه ډوري ځکه د منعومنه عليهم د مومنان حالت کو معلومو چې کامیاب دي په دین دنیا او اخرت او په دنیا کامیاب دي په دې دوه حالت راپټو مستطارو د کافر او د مشرق نداء دغه مثالونه د درجې تر کول چراشه مثاله اورا په حقیقت تبورشیګو د دې په باندې به خپوږي چې دا څوک دی او دې سکی او دې شوی ند جن سالنا اګه ذکر کول مثلا مثال د دې کما ساللذي مثال د دې کواره او مثال د پیغمبر مثال د مونہ د کافرانو آد پیغمبر اگورا دازه که مسلهم که مسلی لگستو قدنا را بازو او چه دادو مثالو نری یا مثال ذکر کئی تا کافرانو مسلهم که مسلی لگستو قدنا فلما آزاد ندا آزکر کئی تر بل کافرین پورې لکه قادر برق یقطفو د بل مثال بیا ور پښیم ذکر په لیکن مثالونه درې دي منافق تقسیم کړي دوه قسمونه تا یو اعتقادی او بل عملیو نو دا غي دو مثالونه هغه بیانول اریو به څل کوफारو او باز او چنو دا تول مثال د دا کفار دے نچدان دا کفار شید دا ورپسیم دا کفار شید نبیا تاو تکرار راگئی او تکرار شنیعی پا عرب د کلام کی ندیو جندا سیکی نه ندالن بنی مثال د کافر دا غزی کرتی او بیا دا منافقه او بیا منافق اعتقاد دے او منافق اعمالی دے مسالهم مثال د دی د دې کاترانو او مثال د پیغمبر چې الله دې ترولېګا کما سره لذي په شان د عکس دې اسپا پسر کلا ازات چرنا کی ما اول او چا دردغنه مثالم مثال کفارو او د پیغمبر کما صلی الذی پریشان دا کردے استو قدنارا چه بلشو ور ور بلشو او ناره اوئ ذکر کو بیا پسی وئ فلما ازاب بس هر کلا چرانے او کلامه حولو چا پھر دینه ذهب اللهو نبوت الله بن اور عمران الدین بِنُورِ اِمْ رَنَارَ دِيْنَ وَتَرَقَوْمْ اَوْ پْرِي خُدَدِی فِي ظُلَمَاتِن پَتْيَرُوْكِ اللَّهِ اَبْسِرُوْوْا چِئِ اس نوینی مثال وضاحت نبی صلی اللہ علیہ السلام اللہ رولی کو دنیا تا اور دوسے مثال ہو چہزے کی سکستان ناسوی اور پہ آزے کی اتیاروی اور جمگٹن ناسوی نا پپي اوس اور هغه ازن سره بل په بيټري او شني روړل دي خاطي اشار شو بل او په جن دا چاله کړه کو پلانې پلانې ناشلو راځه مشه وي لکه دي په اغره نه والے باندې غم غرض او دغه عزت او اکرام هغهونو کو اگر انا ست سره داول ل دی چې سم تیار کی داول حق کسي پاتې په کار خداو چه دا غران واره دغه بټره وال قدر یې کړو چې بایتا داسه مونته یوسي زرو چې مونته یو بل لیدو پیجن ده دا کسه مثال د کوفارو مکیوالو او د الله پیغمبر چې مشهکین مکا وقفر الجاه کې كي پراتو تور تا ما کې یې سول نبی الله صلی الله علیه وسلم ځان سره نه قران کریم هغه او اری ته مشال بلکو اری دیوب الحقوق په جندل او خپل ځان هغه ته معلومیشو چې مونږ ډیر ناکار حالت ته پکې خداو چې د پیغمبر عزت کوله اي. تکریم یې کوله عزت دا کوله او دا شکر یې ادا کولې دی وراله کیدل او د پیغمبر مخالفت شروع کړو په لاره کې ازري اعتراضات پی شروع او داغه ملګری وهل او ټکر شروع کړل داغه بےزتی شروع کړلې دا هغه دینه هغه رانا الله را پورته کړل او مدینه منوره ته هغه راغله دا خبر معلومه ده او پټنه ده قران معلومه را چې کله حق قرص आवाज لګولې ده د نړۍ ته یو چې حیوانه ده نه هر قرټنه زور نه وهل او تکل مقابلې شر شدت پیدا کړې دي حضرت شیخ القرآن نورلام مرقده د پنتر چې کله یې قرآن आवाज لګاو درس قرآن شروع کو مختلف تکالیف اغراغلل او مختلف خلق اغر پیدا شو مختلف مرحلی اغمق تراغلی مقابله جنج اگلی دشمنی طرف گنی وحل اوتا کول کنزل او بد ردی لیکن فقیر چپلار رویان پل خیرگوالی کورپسیس و غاپی نلاغیس پروان سات اگر پروان دو چه زمان پینسو خلالا زمان اخفه خلالا خپل مقصد تنش رسیده دی چه ترونس آتلاو اغا مقصد در اللہ کتاب آخل کو تیو رسو او اغا چه تیم او رسو چه اغی وی امیاش حضو که قرآن نزد دکیگی او دست قرآن دار سنگی چه رمزان که دست دکیگی ایا به داوی قرآن موه در درسونه که یو علف دی غلط کن و بس کوپر تا باوڑی الحمدللہ الله فضل احسان دی اخر کو تم قران وغالو اوغه شروع کو اخر دیر کری چې پخوانوی په دغه پوئګه به پینا کار دغه قران کارته خامغه او مقصد هغه څه کې چې نو ورته هغه د تې طالب کم سورته ناوته ایسلامي صورت وي دا کم صفاره نو بیا ته اول کې آخر کې د ذات نا درس ناغم خلق نازینو وي پلانې درس کوي اره تنقاده تاسو به درسی درسي چې جگړې په دې کې باید ډېر نهاله مسلوړ بلا یا پېږه شپق بلا کوه ناغه نہ بخلقم مطلب دې درس هو هغه چې درکته بیانې فی سبيل الله اخلکو تابع راغون شي راځي د الله کتاب وره ملغله دې لالونه دې راشه جولات نن له ک کې ځن لې ووس من دا مزه کې دا غوښن کوي تا پیسو به ترجمه ای چاله په دې وجه باندې صورت کم دې کې دې کم وسی پاړه کې په کاخیر کې رضایته ځکه نو ائ خلقو سم قران اول ګر شواګې کې خریک چې پوښتې وي او د لار کتاب ماده چې کم نه هغه ته معلوم بشي دا رنګ دې شیخ القرآن د ممند کالو خان مولانا حافظ ولایت سی ته دغه قرآن چاوی ته ځان وې چاوی تاسو چاوی غلط ته وې چاوی سره چاوی بل سره وې لیکن چې کله او پات چې بیا وروه یارانو کوله عالمو یاران دی عالمو اوس یې بازار چاته باز ملمانی اف مانی درته وې وې ډا لوندو دا مازو نابینا ومن وې اوی تاسو څنګه نابینا اخو د روغنه خبر سکي داسې ته ایداتو داسې د کتابونو حواله داسې او داس او نهو اصفر چکم ننی پا یتونکی او حلکی و یتونک پا غیبانی حلکی دا خوش در رندو دا خندر مونو ای بس دایو کرامت والا بنی ادم الله اللہ علی عزت ورکلو کرامت والا اللہ ورکلو دا دا اللہ چا تار زوشی چالو ورکی نغدد کسی دا اللہ پرغمبر آگئی قرآن بیان کو دا الله کتاب بیان کو خلق و مخالفتو او اغیس دشمنی شروکا اغره دا اغه مدینی موناورې ته دلل مسالهم مثال د دې کما سل لذی په شاندار مثال د کفارو او د لال پیغمبر په شاندار کاش دے ایشتا قدنا راچ بلکور فلم ما فسر کلا عذاب چرایو کما هو لو غیر چا تیر دینه نبوت الله بنارهیم رنا را دینا دینا رنا بوت للا اگر استو قدنا را بلک ور بلشو رنا وشولا و هناق رجال قایدون او ده زکی سخلک ناستو ده زکی سخلک ناستو نکا غیط رنا ازاد القلاج رنا وشواغیتا اما محاله چاپیر داغینا زاب اللہ و نبوتلا اللہ اللہ رکا اللہ بنا رحم رنا ردینا اللہ ترنا بوتلا آو بنا رحمیو نوی زکا نار اور چکم دے نپاغی کے دو مادیری یا مادا پکی دا رنا مشتا آو دا غاو سوزی دوم چکم څه ظلم کوي نکه چاته د الله کتاب ته لاس کو نوروخانه وشي ولکه چاته انکار کوي اکر دښمنیو کړه نو بسو دی به بسو دی او کنه لاس یې کورتا او داغه مطابق زن برابر کړه رانا رانا دا اخران تعالی رانا ولېدا نور یوته ولېدی سوره النساء کې سوره مائده کې سوره تغابن کې صورت شورا کی دارنگی صورت الانعام کی داس زیب دے قرآن تا اللہ چکم دے راناوی لدا بیا بے بلزکی تیدات روالو زاب اللہ نبوت اللہ بنورہیم رانا ردین وطرق آم آدیه پری خودل فیض الماتن پتیروکی لایف سرون چیس نوینی وطوری تیروکی بیا پاتیشل او قرانتان निर्देशन ته ټول ته روطو پاتش قرانتان निर्देशन پدرا کله شاته باندې من درڅه تا ویا هازمه لګي نو قوره ورا او جاو بیتکی ورا لا او کوشکي ورا خدان من رحم وکړه خپل وړو باندې خپل اهلو عيال باندې رحم وکړه زه د وینا انا مم چا سره دشمنی کوي نه چا سره بغوشته انا چا سره انس ته بس باندېشت بهدا حالت چې خلکینه په پټی کې باندې کوي هغه ځان نشه یره خو نه مسنه چې دینشت موقع ار چانځد کړو که د اغه چانه او که زدا کړه چې کوم کوم عقیده ر توحیدی او امانه رسالت برابر او تاسو تعلیم د سنت درکې صداغه نزد کړو کا ور دی کوي ر کده ار دی الله یو ترکه هو او دیئے پر خوضر رفی زلماتین فتیہو کے لائب سرون چی اس نوینی سم من کانری دی بک من چالا گان دی اور ام جان لندری سم من کانری دہا کنا بک من چالا گان نی دہا کنا دوی نان گونگیان ام جان دہا کودلی دل نالا اندری او دا مسال دے کفارو یکا مخی دا ذکر کلو استاف ضمان بچا ما یاد کی او برابر ما یاد حکم دنیوي او اخروي ختم الله على قلوبهم وهل سمعهم وهل عاب سرهم الکي لو مهر الله پس ولا ګول دې په کونی لا ګول دې ولا پس ترګو دلته شوی سمن کان پر دې حکم نه چارا غاندي وا په خپل باندې ګونګیان دی کولی ګونګاره زړې باندې اوباء او امران اندري والا بساره می غشاوتون استر غوانه پردي ریده ته نه ولندې حق لوی ني فاهوم لا ير جون پس حق لارتا حق لارتا واپس کیږي نه چې حق لارتا راشه او غواخ له دا غنه پیدا او کا من السما هغه دې ځکه مثال د منافق او ذکر کې اعتقادي او کسیدین من السماعی یا مثال د منافقینو په شان د اورور بارنده من السماعی چرواړیګه د بارینا فی طائقه زلمات انتیری ورادون گزاره و برقبرخنا ام تور د درې چېنه باران کیخه یا تیاری وریز راشی توڑا تیاری شی خلقیری گی او دریم را گلزاری گل بڑی چرت تندر پریونوزی او دریم بریخ نپکی سترگی بریخی کیری بیری کیگی پلک پلوکت دا دریز زنا دا بارانکی دا کسی چکل اعلان دا جهادو شی اعلان دا جهادو شی جهاد تا پورت شی علیه مقره جهاد د دشمن مسلد شو د مسلمانانو باندې مسلمان تخت را اوستري زوره معتونو سره شروع د تااسې جهات له او جهات د قرآ ترغب اغیر ورکه او د آ چا او جګګا یلو نه کوم منکوپار چې تا ط ندي په سرحت بندې بیا ول ایجددوفی فیکم غلزا تاسو که دشمن سختی امومی ستا و دشمن تاسو دسترگون دنوری کی سترگی ور تصریح ساته آتندر ور تچونی ساته فیکم غلزا تاسو که دو امومی اغی سختی دا سختی دست سدا دا تندر وطا فتن ترشکا سترگی وطا برگی فیکم غلزا تاسو که دی سختی اغی امومی درگیو تا برگی برگی کام دانا چی تو تا استر کی نیلکون کی استرگیو تا توری کے پدیو جو باندے نیچے اعلان جیہادو شی نمنافق باندے حال چل راش اومری دو بانے دا جیہاد آغان آواز گلس کم دینے لگی توحید آیاتو نا آجو بیانی گی نبستوائنو استرگیو لبریخ دغه دې کتاب ته چې کوم دین وګورونا او د دې هغه اعمال د دې هغه رسمونه راوځونا ظلمات ته تی تیری دی او په هغه کې ورننه وتی هغه پرې خودل هغه ورته چې کوم نه لري ګران کار ښکاره وي وڅری اورات او برق یجعلونا د النقید السابع غتخبل فی اذانهم فغنخبلکی من السعاقیده یلتندرنا حضره ماتا دیاره دمرگنا جهاد آواز و نوری در قرآن آواز و نوری وی غاق و تمک دی اصنا چه در زلو تری خونمواله اصنا چه اغزو دن در زبان گد ورکی وی خانه تنچه در زلو دن بر گد ورکی گی در خو دن نهوه در خو بی دا در زلو تری که در خرابه اران جاله رسمان رلاجونه در خو دن نهوه در او سیدین سفادین اغبقار کی گئی اغبقائمی گئی دکھو یہ جعلون اصحابی هاں فی آذان من السوال قید حضر الموت تیارید تندرنا من السوال قید یو تندرنا حضر الموت تیارید مرگنا مرگ اشنا چی بلانسی یور ما وقمان بروکم داو تا مخکاری پری خوده والا خود گرا چون که ده بالکافرین ده کافرانونا یکاد البرقو نزدی ربریخنا یختفو چو تختی افساراهم نظرنردی یکاد البرق نزدی ربریخنا یختفو افساراهم چو تختی نظرنردی نظر کیری برکی حق تا نشکتی نظر ای خرابیگی خوا کلما هراری ازا چرناوش دې تامشاو روان شي په پاره کې کل هر کله چر دې د مزاج مطابق او ترې تین بیا روانيږي وی اړه ښکار دی تا ډېر ښه خلک دی ا چر دې مزاج مطابق نه کنو بیا بیا راش کوي ګوره ا ماخ مننن شکلونه مخته وختي شپګو وکاله تا بږي تقریبا وی کلی سر سربانه ن میټه مندې نموږه ډیره خره ته نه مو خدانه کوه مو مخ کې او وختې ماوي چې کوم لته وینې مونږه جوار لا نموږه مې یار زه چې دا څو کله چې د کرید جرګې نه ځنو باس نمرګره مونږ ځان سره خپل واغستو اله له هغه کلي مندر ته چې میټه کو نه کلی پسته باندې چې مونږ نه لړنه آل تکې مشوره پدی باندې او چې دا ډوله بسنګ وزي ا دې لپاره وسی نور کارونه نور موږ اند کوي داو مخبره بداسي او پلانې دې بدایش هغه ار سه په خده په دې له زور ورکو وې شریعت راغی انا دنګټن د دات باندې دوله په مخه هم موږ ته داوي چغړې زه تا چې تکوینه کويغه او چې کم طریقې مخه کې قرار او سه به الله او چور رزق ورته ده نه ولي خپل ما په کې ناز ته نور جماعتون اغیوی رو دا خبره سیدن با اغیی عمال در آمده شو اتاکریبان کلی پی چه کم ننسا دوسر با دولی خوبا واتی وی پس اونو واتی وی تیار ناستو او اثر دای چه دا, دا اغیی پس ار بانی دو سو روپی کلنگیم که خود دو سو روپی دولی نرور در خلق و درگون روپی پیو ل... دولی لگی دی او اغیی راشا دوسر با دو سو سی منجو دوسر با دا مال اره له شریعتو درز درز خراب کوو هاجه تیار ډوله ختم شوه یا سنو نه زمې تاسو کوو وې دن خو نه را کړي کم دې کې کوې دن ناغم نو ختم شو ډوره ته څه روپۍ غونې کزان من چېاوي تا من غرول نه دا په سینې تبلو امه نو سم سره پیسې خلک مونږ وایي نه خللو ها چې داسي چسو وېره دا زمونږه حدیذه اخلاص ته مونږه مدرسې کې لګو مونږه دا غنځم لگو لګو تنخواهانه مونږ نه لوي نو سننه کو کله په تنخواهانه باندې جګړه لاندې راغستاف لانی لګي هټیک ديبه با په کې مدرسین چې کم دغې په کاری ورلا چې صحیح تریکې سره صحیح تنخواه او فچا پشته دا زمونږه چې غنیاو بس سره لټو کو پېما ته هیڅ نشته دا په تعلیم باندې نشته اغزان ها قرآن اجرت اغستل دا یا مساله دا دانشته هن فی مذب اغیی که ایسو قیل ندی اجرت پی قرآن بان اغستل دا نروادی دانشته تختم به قرآن بان اغستل خوال الاسکل دانشته باکی پادشه تعلیم ده تعلیم اغا ورکی نور کتابون من درسین نچه داغه نکی نور بسکی اغزان او متقدمین مله کایله متأخرین کایله دا کوم یو مساله شوکنه چې زه متأخرین دقیق کایله چې تنخواه اغستې شي دغه داسې پروګرام شته نه ا مول خدای غشری اسلامي کو دا غشې حل بیت المال شته نه نه ذکر واغلنه غ سیدا خیر دیغه فوجره تو قران باندې اغستل خراشت تددی اسو کایله نه نه غشي پروګرام روان شو بیا نو نو مساله نه بولسو ننګو ویاره ماصله داغه شو پروګرام چې راځم شي دې کې له سمسې یلی نا بازه پکې یو یو غا شرغه پکې جاری کوي تیار نه یو آ بیا میټنګ شه جربشه دولو پېچکاله کنوارو څخه پاتې شه شرط خلاص نه دی د عزیز